Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Projektorn Rullar där jag, Max Och jag, Alex djupdyker ner i filmens och tv ofta underbara värld 1936 föddes en man som kommer att lära upp flera generationer En man som med sin uppfinningsrikedom och talang har både fått oss att skratta och stoppa ner huvudet i koden av skräck En man vid namn Jim Henson När jag tänker på Jim Henson jag tänker jag först och främst på mupparna Kommer du ihåg dina första staplande steg i Mupparnas rike? Nej, inte direkt men uh, jag är ju ganska uppväxt med Mupparna men jag var aldrig direkt förtjust i dem. Det var uh, ett lite obehag, mm -hmm. framförallt de här stora Mupparna. Alltså kurm de gick okej okay, men inte de stora liksom som åt eller höns och <laughs> sånt. Sweetums, Så, vet Ja, men han, han, han var nog den enda som var okej. Okay. <laughs> ja. Vilka var de annars stora? Ja, det var liksom, de hade ett stora roller, tror jag. Det var, det var nog storleken som skrämde mig. Han stod så. bakom, det var lite oroande. Ja, och sen kom bara och glufsade i sig alla höns. Hundvalpar. Så, <laughs> <laughs> så illa var det inte Men ja, Men Henson, rent allmänt, var bland annat... Serier som kom senare, eller Storyteller Som eh, jag skrämde skiten så. Men <laughs> det kan vi ta senare ja, <laughs> well, jag här. Är du uppväxt med mopparna? Ja det får jag ändå säga Första gången är det lite suddigt sådär, Men man kommer ihåg typ, Mopparna på Manhattan Och sånt där Och eh, moparnas ljulsaga Och sen kan Mappets Tonight när jag var typ 11 så. Ganska rimlig ålder <laughs> ja, det, var, det var väl en liten uh, nystart av uh, gamla mopparna. Ja, det funnits på, många reboots. Och det, av någon jävla anledning så har det funkat att ha överlevt uh, generationsklyftor på något sätt. Ja, men det, det krävs ju ändå att man måste, du måste ju ändra Lite ju. Anpassade för sin era. är ja, precis. För mm. vi, alltså när man ser eh, de här gamla serien från eh, 76 så det, det är ju verkligen för sin tid. Alltså, man kan fortfarande sitta och skratta åt de här olika sketcherna men mm. man märker ju ändå att det är från 70-tal. Framförallt med gästerna och allt det här. Ju. Ja, ja, det är så gott. <laughs> Jag har inte sett så mycket av de gamla. Någon generation för sent. Här. Ja, det är egentligen jag också. Men... En stackar klipp man ja. har man väl kommenterat om. Ja. Ja, tack vare YouTube och sen uh, säger du en. <laughs> Jag <laughs> har ja, ja, köpt ett par säsonger Och så där, ju Det är hela säsongen du inte består ja, för? Nej, nej, det är hela säsongen som finns ute mm. Men Jim Henson är ju inte bara Mupparna utan det är ju Han är ju så mycket mer alltså. Men för oss i Sverige är han kanske mest känd För mupparna ju Ja jag tänker muppar Både officiella mupparna och inofficiella muppar Som <laughs> ja, är sant, det för filmer och sånt Det är sant Men han slog igenom ännu tidigare egentligen med ett liknande jag vet det, fem myror i flera än fyra elefanter, tänker jag. Undervisningsbarn-tv. Precis. Det känns som en föregångare till fem myror. De snudde. Marlos äh, Pass och Eva jag <laughs> tr tr tr tr tr de, de det tror jag inte. De använde ut en moppa och sånt, men det här är liksom konceptet att lära ut med liksom humor och ja, liksom precis. gör det roligt att lära, lära sig liksom. Ja, exakt. Inte bara liksom det här A, B, C, D. Det här tråkiga tänket liksom Absolut. som man sitter i skolan. Smått briljant grepp kan man tycka. Alltså. <laughs> ja. Men det är så det ska vara. Det ska vara Men kul äh, att lära sig. Äh, Jim Henson började redan på 50-talet och hålla på när, han var ju, var han ens 20 år liksom. Han föddes 36 så det var 55-56 stark mm. om hans första sketchserie ut. Sam and Friends som var en femminuters-serie eller show. Som, yeah. Var det där Kermit och resten föddes då på något sätt? Ja, han tillgör en Kermit eller en föregångare till han. För det finns väl något klipp med han. Med pingpongbollar till ögonen. <laughs> hela paketet. Ja, men det har han fortfarande nu. <laughs> ja, verkar De med. Är... ju... Håll fast för det. Ja, så vet jag vet inte riktigt när Han uh, kommer i kontakt med sin uh, Radarpartner Frank Oz Som uh, mm. är känd som rösten till Yoda mm, Jämför Yoda med Miss Piggy och, uh, <laughs> Du kommer känna dig dum Om du inte har tänkt på <laughs> liknelserna uh, Likhet. Det, det är lite liksom så speciellt Att liksom tänka att det är samma skådis Som jag mm. Mm. <laughs> Gör de rösterna Liksom, Jag har hela tiden tänkt mig liksom missbygga ja, men det, det är en gammal tanta som <laughs> spelar rösten senare. Liksom Dame Etna. Ja, någon <laughs> i den stilen. Liksom, att hon har lite, eller kanske till och med förvränger rösten lite för att låta lite grisaktig eller lite äldre. Eller grisaktig? Han, ja, men... Hon är nöffande. Hon känner något visst <laughs> nä, men, ett nöff i rösten. Nej men inte liksom, ha någon sån här sexy röst utan liksom mer äh, pain. Knorrig. <laughs> <laughs> ja, Eller så att sätta, sätta spiken på det liksom. Ja just. Hon sätter knorr på rösten. <laughs> men äh, de, de två tillsammans det var liksom äh, ett riktigt radarpar. Liksom. Magic. Men, ja, det är verkligen magi för det liksom eskalerade lite, så, så lite smått. du blev liksom eh, lite show och sånt. De fick göra lite reklamprogram och... Mm, just det. det. var bland annat på Ed Sullivan Show. Sen tror jag de till och med försökte nå en äldre publik genom att sätta den i Night live. Jag båda dem är väl en så att säga. Så man, ja. då, då händer grejer. Det här. är ja. det på G? Sen eh, 63 och något sånt där, så var där. Två stycken, inte ett par Utan två stycken En, en, en dam och en herre De börjar Liksom fingra på Det som skulle bli Sesame Street Och till slut så drog de in Jim Henson i projektet Och jag trodde faktiskt att det var han som Var med och skapade, men det var det inte Jaha. De hade ju Sesame Street hade blivit av utan Jim Henson så men du har ju inte blivit med alla de här moparna. Utan det har bara... Blivit ett helt annat koncept för förmöjligen. Naja. Och familjen inte lika framgångsskrig tillhör ju. Vad ja, bra. Jag känner mig nästan anpassad då. <laughs> <laughs> Men då 69 kom Sesame Street ut. Mm. Kågar vi fortfarande då. Ja. ja. De har ju fått ändra koncept för att eh, dagens generation, de vill ju andra program att titta på. Och lite Dora där. the Explorer. Ja, det är ju mer konkurrens och det är ju mer att välja på. Vad som väl ändå överrätt på sätt och vis. Jag tänker på Teletubbies. Det är någon form av alltså det är inte tecknat eller datat det är ändå till ett människor i ja det är, <laughs> det, är, det, är en, det är en generation tillbaka typ yes. jag, jag vet vad exempel kan, jag och kunde tänka på äh, banan och pyjamas. Och ja visst. Förlåt, vad tror på pengar kanske. Bananas in pyjamas. Är det så logiskt? Yeah. Det okay. ja, ja det. var det ett exempel. Jag är inte barn jag är inte barn. <laughs> Elko, ja, det, det är ju <laughs> lite så. du jag är komplett utulit en sörduken alltså med dagens teknik med Youtube och allting så kan de titta på samma serier on demand. Ja, de kan ju titta på samma saker som uh, vi tittar på när vi var små ju. Precis på nu... ställa klockan på uh, sex på natt mm. att missa så um... tackar jag vet, Netflix. <laughs> ja. <laughs> och, och Youtube. Här, <laughs> ja. Det, är ju, det har pågått ganska länge med Sesame Street. Det är Örny och Burt som är de främsta karaktärerna där. Men det är ju även kanske den som är mest populär nu är ju Elmo. Mm. Som, lite roligt där. Han är, är med ganska tidigt i serien också, Elmo men där är en väldigt annorlunda. Han är lite synisk, Ja nästan. Äh, inte, inte, inte, inte riktigt Alltid. elak. Inte riktigt elak, men liksom så han kan, kan uh, skicka gläringar till de andra karaktärerna, alltså de, de andra mopparna i ah, sesamristiden. Ja, ja Lite åt det hållet en ja, Bill Murray Muppen i ja. Gänget <laughs> Han skrev det Som hade han Från början Han ville, ut, ville liksom inte ha Den där karakter, då Elmo liksom. mm. Så han liksom bara Jag vill inte vara han mm. Så kom det in en Ung kille Liksom Som tog han här till sig liksom, Och han ändrade om man helt och hållet Liksom Att Elmo skulle handla om kärlek Liksom mm. Och då då börjar han började liksom bli mer populär. Liksom. Kör de på det? Yeah. Resten är som man brukar säga i historien. Yeah. Och då, uh, Kevin Clash, som, en, som han har killen heter. Uh, Kanske även känd som uh, Clifford, en av de nyare mupparna som kom på 90-talet i Muppets Tonight. Ah, är killen Precis. Var till yeah. något. Yeah. Han var typ programledaren. Han förändrade ju Elmo. Alltså, och mm. och blev Jag blev han detsamma, samma ja. Just det. samma Som Elmo ja, ja, precis <laughs> Men han är, han är till och med Han är nog ganska Högt uppsatt inom CSM Street och så till med Kevin Clash Men jag läste dig att han var till och med den tredje Rättsspelare spela Elmo men det är, det är ju han som har liksom format den Elmo som är populär bland alla barn idag. Och det finns en väldigt fin dokumentär om en liksom Being Elmo som kom ut för något år sedan eller två. Mm. Som är väldigt värd att se. Så den rekommenderar jag starkt. Ja, den finns på min lista. <laughs> Sen börjar ju även Jim Henson och Frank Kasper börjar slipa på en egen serie för kanske lite äldre tittare. Mm. Men typ alla filmbolag, alla tv-bolag i USA, de nobbade typ i det nu. Så de var ju tvungna att åka över till England och få lite hjälp där ju. Och där blev det bättre. Det de skulle ju sluta med Muppet Show. Precis. Som kom 79. 76. 76. 76 och 81. Är det rövade världen då? Kommer ja, det var ju tydligen till och med ganska populärt att vara gäst yes, där. Ja, ja. Allra största var du. Ju... Ja, vi har ju alltså en dödtiden, så har vi Julie Andrews, vi har eh, Roger John, Moore. John Cleese. John Cleese, ja, och sen har vi även Mark Hamill. Han gör en eh, lite ah. Luke Skywalker sketch där med. Vilken skel! Men <laughs> <Nackligen. laughs> ja. Han gör en liten härlig Star Wars-sketsch med Miss Piggy. Ja. <laughs> Sen även Alice Cooper. Har varit. Ja, just det. Det finns mycket gott som hittar hitta där. Ja, verkligen. Det var liksom till mig med att alltså när han berättar för sina bandmedlemmar att han varit med där i Mop Moparna. Så han fick <laughs> han fick ju mycket status på där igen. Mm. Mm. <laughs> det är lite sv det är svårt att säga liksom råkar som ska ha en speciell image. Liksom ja, men liksom, jag känner inte grejen logiskt. Och då liksom, samtidigt som ett barnprogram så det är väldigt anarkistiskt och liksom absurt och det är ett galet. Ja, är det verkligen ett barnprogram? alltså. Ja det är gränsfall. Det är, det, det är, det, det är det, liksom mm. så får smupparna är ju alltså på ett liksom en varieté. Ja, det, är en, det är ju en massa skätförm mm. det är rätt det är, sane, liksom. det är rätt tusan fått fattar mycket styrka onst för tag som det ser till jag men jag hoppar jag, jag, jag tror ju att Generationen som tittar på detta de förstår liksom att. Tom och Jerry Gärde, <laughs> ja, ja, ja, precis. Alltså <laughs> ja, det är liksom att man kan säga liksom att det, det är inte riktiga människor som favorillar utan det är muppa. <laughs> ja, då plötsligt <är> okej. Okay. <laughs> men det är kul för fan. Ska det vara ett domstol. Om, om, om vi säger så här: Har du en favorit mupp? Du uh, när du var liten var det alltid den svenska kocken. Ping i huvudet, heter det Mopin. Heter det Mopin? det var lockande på en sätt på senare år har med drats PP räkan Det is en menu correction okay. We will now be serving bologna sandwiches. Oh, det är okej, Okej, Biker såklart Bansens assistent med de utstående ögonen. Och eh, jag är nog på senare år så faktiskt eh, Konstantin från den senaste filmen Kermits under ryska dubbelgångare som är... Vad <laughs> fan har haft under dubbelgångare tidigare också? Har ah, det? Ja faktiskt <laughs> Ja det var inget nytt koncept tror ja, jag inte <laughs> Men är roligast när ska imitera Kermit också Hej då Kermit the frog here. Ja var du själv för favorit. Uh, när, ja, när jag när jag var yngre så var det ju mm. var det var ju precis som där med svenska kocken. Mm. Och uh, även uh, Animal. Ja, Animal verkligen. Låt. <laughs> bort. Now we see who best. Men uh, nu när jag berättar det, det är fortfarande köken. <laughs> det är för ännu mer Animal nu tycker jag. Mm. För kocken var lite högre upp i, som liten. Men efter att ha sett den här Bohemian Rhapsody med mopparnas har yeah. han bara blivit bättre och bättre. Ja, Sen har vi även Biker. Jag brukar reta min bror för att han såg ut som han. Men... Visst, <laughs> visst, visst han, han är inte lik. Nej, jag vet. Han men... har mörka röst. Ska man ju trösta honom? Med. Ja, men det är så... Det är en, äh, gammal, en sketch från äh, den gamla Muppet Show där Kermit kommer in och presenterar äh, The Leprechaun Brothers som ska sjunga den här äh, gamla äh, erländska sången Danny Boy. Och så när hon drar upp äh, ridån så står det Svenska kocken, Animal och Baker och det är liksom de uppbarnar som typ inte kan prata förutom hönsen. Det är låter som julaften. Finns det uh, Youtube eller? Yeah, den, den uh, ja, jag, jag kan nästan gråta så mycket jag skrattar åt den. Åh, oh, vilken jävla <laughs> helgkväll vi har framför mig. <laughs> den den, den tre där den är så klokren tycker jag. Åh, oh, gud. Men nu när, nu när du nämnde Peppe Han hade inte jag ens tänkt på alltså han, han, Jag gillar han också ja. Framförallt hans En liten men kaxig Och en så äh, rolig brytning om man får säga äh, det Liksom mm. framförallt samspelet Med Gonzo Han brukar samspela med Det är möjligt Gonzo brukar ha Rizzo och råttan jag. Uh, uh. I'm Seymour, I'm Pepe. We two, two of a kind. I'm a little bit forward and I've got a big behind. Say Seymour. Yes Pepe. What do you get when you cross an elephant with a rhino? Gee, I don't know what. Elephant. E <laughs> Gee Pepe, I don't think they get it. Det är, det är, någonting där med, det är någonting med Pepe som är också lite. Ja, verkligen. Jag tycker det med att det eh, säger något om upparna så att vi kan skatta ut det idag så att det tilltalar både barn och vuxna. Du ja. spelar ju på flera olika nivåer. Ja, men lite det som är grejen så nu, Jag, jag vet att det, för att det är för att jag tycker om film och liksom gillar det här. Alltså, se hur allting är uppbyggt och allt det här. Ju. Mm. Men som liten, ja, Matteo, lite det för givet. Det där med upparna att man tänkte inte på det att allt jobb är i bakgrunden. Nej herregud. Det måste vara. Jobb. Så man, jag, jag uppskattar mopparna mer nu idag än vad jag gjorde liksom för. Men hur de fick till att förut så utan dagens teknik. Ja, det är liksom där Jim Henson är en nästan en gud liksom, Frank Oz liksom barnbrita. De, ju med, de står ju med armarna långt upp i luften alltså med som så har de en liten tv-monitor framför sig liksom, med, som de kollar i för sig så så de verkligen gör rätt. där som är sådana där som är sådana där som är sådana där så är det helt makalöst. Och det märker man även sen i första långfilmen med Mopparna, 1979. Liksom Jim Henson är verkligen en sån, han, han, han nöjer sig inte liksom, att blev ja, blir liksom vi, vi kör bara vidare liksom, och matar, matar, matar. Liksom. Utan han, han vill ju hela tiden förbättra och förnya. Pusha damlut upp. Ja, precis. Och det märker man då i första filmen att där. Innovatör, då håller det håller jag lite efter. <laughs> <laughs> ja, för där, där ser man ju till exempel eh, Kermit och piggen om cyklar i Ja, Precis, tänkte jag så. Hur fan? Ja, där det, det har de gjort så att de, det, det är en kille på en stor jävla truck som håller i reglar ovanför. Mm. <laughs> så det är ett jävla jobb ju. Vi ser till, till och med en scen där alla mopparna cyklar i rad och sjunger. Men det har de tydligen gjort med animatronics att äh, äh, munnarna rör sig på beställning. Liksom. Jävla fusk. Ja, men äh, alla, äh, alla mopparna är på rad. Men äh, de dras av äh, bland annat Jim Hensons son. Brian, som äh, ja. som tog över hela skiten sen. Ja. pappa dog. Jag, jag tror att det var Brian som... Ja, det. Jag cyklade, ja, för, i först och, och drar alla moparna bakom sig. Var mm. det inte som löste problemet? Att, att, hur skulle du det, det är inte omöjligt. Och det är ganska äh, imponerande att se fram. Han var ute gammal när den kom. Ja. Han föll på jag tror jag 63, 63 ja, eller något sånt till mig. Så han var ju bara 16 bäst. Vad var det för religion till första filmen The Muppet Movie från 1979. Jag vet inte om jag såg den när jag var liten. Alltså, men, äh, min äh, moster hade en äh, bok med äh, klipp ur filmen. Liksom, en stor, stor mopbok som jag satt och bläddrade i jätteofta. Så jag, jag har ju sett... Jag har ju bara, jag, den har jag stora minnen om liksom att... Äh, jag har suttit och blädrat igång igenom. Ja. Då var man alltid lite så, så får man ser att här kommer en stor jävla upp och <går> trå upp dem. Vad ja, ja, det redan Det är fruktansvärt. Tim Hjelsson. Alltså, om man ska likna med Fredrik Granberg och uh, Peter Settmans uh, 13 och Finkel. När, ja. uh, finkel uh, beklagar sig om Tove Jansson. Hur fattar du hur det känns att vara finne? Uh. Hur tänkte jag att komma från samma land som den jävla moomin om oh. oh, Jag tycker att Tove Jansson är bra. Hon var inte bra, tvärt. Hon var bara en elak gammal särring som ville skrämmas. Samma aspekt, aspekt har jag till Jim Henson. Han har, han har skrämt skiten om mig som ingen annan har. Jag tror det behövs lite mörker i... <går> I barndomen. <går> Nej, men det är ju inte framförallt mopparna som har utan det. Är, det är andra karaktärer som Jim Henson har gjort senare egentligen. Mm, ser men samma år som första filmen kommer ju även uh, Jim Henson's creature shop. Som har... Uh, Gjort en, ganska mycket till andra filmer bland annat uh, Turtles de första filmerna ja som nu, de gjorde 80, direktarna Ja, 89 kan tittar inte så så ja. och är, företaget finns fortfarande kvar som så in som i år har de gjort filmer har gjort grejer till filmer jungelboken bland annat Sen var det ganska nyligen den här Mirror Mask kom ut. Det är tydligen en av de mest avancerade filmerna som är gjorda med dockor på det här mm. viset tydligen. Jag har inte sett den filmen tyvärr. Det är fortfarande dockor som är deras äh, huvud. Ja, det är väl animatronics och lite mm. sådär. Tyvärr en utdöende Ja, jag ville. kan inte stressa nog på ordet tyvärr, för det jag tycker det är så mycket roligare mm. med äkta för de har ju, även de en, de har ju även, För de har ju även en stor konkurrent, Eller konkurrent som tyvärr också har avledit. Ju. Stan Winstons Workshop. eller vad heter, Som bland annat står för Jurassic Park. Det är i den första filmen. De första filmen mm. de första innan CGI 12. Mm. Det kommer att ny... finnas. Bittra podden. <laughs> <laughs> Men vad är din första touch med första långfilmen med mopparnande. Den touchen kom för ett par dagar sedan. <laughs> det är faktiskt en film som gått näht förbi under hela uppväxten. Yes, so, Men jag kan säga att jag blev djupt imponerad. Jättetrevlig, mysig, kul <laughs> film. <laughs> kan vara min favorit faktiskt. Yes, so, ja, upp i toppen direkt faktiskt. Jättetrevligt. Jag blev lite så. Alltså, jag, jag Konceptet. Äh, från, från Kermits det äh, handlar ju om att, ursprung i träsket till hans... Intrång i Hollywood. Ja, precis. Intrång. Intåg. <laughs> Välkommen till Snuskbrotten. <laughs> det går ut på att han mm. han, träff, han tar sig från äh, träsket till äh, Hollywood. Mm. Och det, på den, genom den resan så träffar han alla andra mopar. Liksom. Och då träffar han även en, en äh, Ronald McDonald-typ som jag äh, äh, Göra honom till posterboy för grodlår, typ. äh, precis. Ja, Precis. att han att han han blev typ besatt av kormit att han ska, ska jaga ska ja. liksom, äh. han, äh, han blir lite väl. Jag strida, det, kan man tycka. Äh, den, den biten gillar inte jag med filmen. Alltså, men äh, jag håller med dig att det är, en, liksom, det är en väldigt så familjär. Harley liksom. Road Movie Absolut För alla åldrar I en <laughs> ja. Men uh, jag, jag föredrar faktiskt serien Skeptorna Okej då finns det i och för sig andra långfilmer också Jaja, så, vi som, betar av en av det <laughs> Ej, uh, Två år senare Nä. Kom The Great Muppet Caper Hopparnas nya äventyr Oje, den har, det? Nej, den har jag inte sett. Alltså, det är jag har bara löst lite så. Typ baksidan på förra året liknande grejer. Så att de åker till England och ska lösa ett mysterium, en stöld och sånt där. De spelar sig själva i inledningen. Så ska de gå in i rollerna som <laughs> detektiv. att typ. de ska lösa ett mysterium. Och ja, trevlig film. <laughs> uh... Känns som den är lite så Man glömmer lätt bort den, eller? Ja, jag såg ni i jag kom knappt i <laughs> ja, men det, Nej, men det var rätt skoj. Men, uh, många cameos såklart som alltid... Inte den bästa. <laughs> nej, det kan jag tänka mig. Men uh, klart gudkänd. Två år efter det kommer ju Fraglarna. En tv-serie som uh, jag, jag vet gick hem hos svenska folket också. Uh, jag vet inte det min, är min barndom, Ja, just från den. Den kom ju 83. år året innan jag föddes ju. Och två år för din tid ju. Ja. Men jag vet att min kusin som är född på sent 70-tal, han, han gillar denna. Han går igång på en Ja. Så han är väl överlycklig nu när fraglan har kommit till Netflix. <laughs> ah, oh det. Men det är ju mycket samma koncept som Jim Henson alltid har gjort. Det är mycket sång och dans. Men här är det liksom mer en genomgående story istället för massa sketscher som det är i moparna. Jaha, okej. På storyline. Ja. Fraglar i Men den är ju väldigt lätt att följa liksom. Det är liksom du kan... Du får väl helst se första avsnittet så att du vet vad som händer. Sen resten spelar ingen väl well vilken ordning du tar i stort sett. Mm. Så det är ganska fristående avsnitt då. Sen är du fortfarande Mopparna som slår i 1984. Ett par år. <laughs> ja, ja. Kom Mopparna på Manhattan. Ja. Och den var väl lite så här... Just vad jag, jag älskar i Manhattan och allting, så jag var ju tvungen att köpa på denna på, på Blu-ray och mm. titta igenom den. Jag kan inte minnas att jag såg den som liten, men jag var rätt så övertygad ah. som vuxen. Den kan jag minnas sig så som liten. Det kan vara min första mupfilm. film Är den eller Muppernas ljussaga? Jag gillade den som liten och äh, allting är trevlig fortfarande. Det är något visst med New York, framförallt 80-tals New York. Det är en viss känsla som är jävligt härlig. Tänk på Ghostbusters nu eller mer. fler referenser. Jag inte riktigt, men Prinsen är i New York. En prins i New York. Ah, Okej, okay, så heter han. Jag kan säga att New York är ganska trevligt idag också. Ja, det kan jag tänka mig. Finns på bucketlistan. Ja, på. 1992 fick vi en adaption av Charles Dickens en julsaga. Mm. Mupparnas julsaga. Den gillar jag faktiskt. Den är ja, den är det är nog den film med Mupparna som jag tycker är bäst. Ja den är absolut i topp. Det är en fantastisk story från början och sen slänger jag till Muppar så blir det bara ännu mer gripande. <laughs> Ja, men jag, vet, jag vet inte riktigt varför men det känns ju ändå som de har ändå lyckats för det finns ju ändå en eh, hel del eh, versioner på eh, en ljudsaga. Ja, verkligen. Jag tror du förstår jag såg familjen Flint Den har jag undkommit <laughs> Men jag tänker ju bland annat på Disney har ju en version med Musse Pig och alla de här ju. Sen har vi ju en ganska nyligen uh, i totalt 3D med Jim Carrey. Ja, okej. Ja det stämmer. Just det. Mm. går <laughs> inte humbug Classic. Uh, men jag, jag gillar ju, alltså, de har ju Michael Kane. Som Caine. Uh, jag Ebenezer Scrooge. Mm. Uh, tycker. Uh, den. Är, sjukt ärligt, liksom jag tycker att den, den borde visas mer på julen med mm. ja, många andra julfilmer som kommer upp istället, stället. Ja. Given en jultadskyn, se på den, Kanske. Ja, kan vi Ja, byta ut den mot, uh, kan du vissla Johanna? Ja. Det för är ju ingen julfilm alltså. Ja, ah, så är det ju inte så mycket på mig, alltså. <laughs> ja, var en fin, men där är, är inget juligt med. Mm. Ja. Absolut, mopparna kommer gärna, gärna Elf, Will Ferrell ja, Per till fasta fyra hjul ja. Elf hela... Ja, det är det de menar, de får gärna nya ja. traditioner ja, ja, Tomten i fart, Telebanen är redan Ja, F4 Nåväl, ja. 96 kom uh, Mopparna på skattkameran mm, Nog den jag har sett flest gånger Den hade jag på köp-VHS Har ni det <laughs> fortfarande någonstans? Ja, Jag vet faktiskt inte om jag har sett den här Va? <laughs> Herregud. Jag så, så var en väldigt intressant skådespelarlista på filmen. Ja, det... Tim Curry som Long John Silver Den är fantastisk och Bill, Billy Connolly, Connolly, som Billy Bones. En av roll Sen Jennifer Saunders som kanske är mer känd från Hitchhiker's Precis, som ska få en långfinnare. Mm. <laughs> det skakar på huvudet, vad fan är det? Jag, jag kommer att säga det nu, men ja. det blir lite så. Ja. Allting för reboots nu får till Kommer det funka? Sen uh, 99 kom en uh, annan film som jag köpte på Blu-ray, som jag blev lite missnöjd med. Mupparna i rymden. Mm. Det är en sån som jag bara sett en gång och inte kom ihåg så mycket av. Det... Mm. Men jag förstår inte. Originaltiteln är Muppets from Space. Mupparna från, eller muppar från rymden. Det inte om Gunsys ursprung alltså. Ja, mm. och det är så det händer Och det är är också som med Camus David Arquette, Andy McDowell, Ray Liotta och mm. Hulk Hogan. Rob Schneider. <laughs> du rynkade pannan där. Ja. Ja, jag har inte så mycket tilläggande. Jag skulle gärna se om den, den är rätt billig på Blu-ray från överhållande. Ja, det är att passa på. Det är bara passa på. 49 <laughs> spänn, hi. Sen kommer det en liten... Jag skulle vilja gissa det lite tack vare de här skettverna, musikvideosarna på Youtube- som har gjort en reboot. Ja, Möjligt. Vad är det som hände där mellan? Var det mer en BM Rapseriegång som? Uh... Ja, det finns ju där finns ju en del uh, musikvideos och har du, okay. du, du, har ju, du har ju den svenska kocken som gör popcorn. <laughs> mm. <laughs> popcorn de <the> shrimpy. <laughs> den är faktiskt uh, riktigt underbar alltså. sen har du ju även en uh, har av den här un underbara trev med uh, svenska kocken biker och uh, animal together again yeah, mm. de, de gör den här uh, jag vet inte vad den heter men den gör den här mim mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. <laughs> det är ju biker som kör det här i alla fall. Alltså biker kan läsa telefonkatalogen. <laughs> <laughs> det är helt vanligt kul. Menar, och så är det då svenska koken som gör den. Ja. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, Och så kommer den de Och så plötsligt kommer Animal in där, liksom ja la la Da da da da Jaja, Det är den melodien liksom mm. mm. mm. mm. mm. Okej okay. Och hon ska ta ett exempel de, och detta... de, de fick ju webbis och sådana här Ja, yeah, all right För jag, vet, jag vet att Där kommer ju en sån här med Animal Han ringer sin mamma ju <laughs> <skratt> Som han inte hittar i Bohemian, absolut Mamma! Mamma! Uh, <laughs> Men den uh, ringer annars liksom. Hey, mamma! We a webby! we a webby! Alltså, <laughs> mamma! Mamma! Ah, uh, voicemail! <laughs> <laughs> sen kommer då den här rebooten med Mupparna från 2011 med mm. Jason Segel och Amy Adams. Adams. Okej, ja, det Den är väl tydligen bra, jag var inte så mm. jätteförtjust i den. Uh, även en som med Jim Parsons var med som jag tycker <älskar. laughs> Jag tyckte jättemycket om den, jag tycker att den är otroligt mycket värme och respekt för uh, sitt arv man säga. Ja, Absolut, alltså, ju, just för att det här det handlar om att uh, de ska rädda den här teatern som de spelar in mopparna för den här första tv-serien Ja, precis, och den är väldigt nostalgisk på att det här ett här sätt utan att det mm. blev för sockerigt och uh, jag tycker den var och helt korrekt sätt att uh, ta över facklan. Ja, ja. Jag är lite ja, jag, jag kanske kan hoppats på mer eller något sånt där. jag vet inte. Vad skulle du då? Jag vet inte. <här> mer sex och våld. <här> <här> <här> <som ska> <här> oh, det är sås gatt. Nej men jag kör med så det är dels sodomastiskistiska förhållanden. Ja, fiffa. <här> Ja, då fick jag i alla fall en uppföljare mm. 2014 Mappets Most Wanted Inte lika framgångskrik men ja. Ja, vet, Nästan jag, jag, lika jag, bra skulle säga yes sir, jag, jag tyckte den var ännu var. Oj, ja, jag är inte lika bra men, Fick ja, du då Konstantin som till, ska till, till skillnad från mm. mig så var att jag Förtjust gärna konstantina. Så Jag gillar till det konceptet Jag är mm. ju Ja, det Är Konstantin ja. så undan ja. ruska som infiltrerar mupparna så. Ja. Sen vet jag för han blev inte riktigt svårt på Ricky Gervais i just i den här filmen mm. han, pass, han passar inte riktigt in där. I skådespelroll. Erik Gervais skåknar. Ja. ja, han är ju number two. Han är Konstantins högra hand. Han han spelar in sig som manager till mupparna. Ja, okej, ja, det, är, det är bara det den biten jag mm. läser. <laughs> Ja. Yeah. Disagree <laughs> to disagree. Yeah. Next. Jo, 2015 kom det en tv-serie som heter The Muppets, kort och gott. Ja, för... Och Den den är filmad lite grann som en dokumentär-stil. Som The Office med, ja, med intervjuare på sin. Vad heter det? Dokumentär. Nej, men om man bara filmar en, ett ansikte. Talking heads heter det Och så känns det lite dokumentärt och sådär om okay. deras tv-show och uh, det var jävligt roligt faktiskt men blev nedlagd redan innan första säsongen hade sent klart har jag för mig. Oh, fan. Så det här får jag ta och leta upp. Alltså. Mm, ja, det har varit kul. Och, och uh, jag vet inte, har du hört mer om framtiden för Mupparna? För det känns lite, uh, man vet aldrig. Mm. Sen fick en lite en... Uh, uppgång där med filmen från 2011 ja. men sen har det varit i Sverige så man vet aldrig. Jag tror det kommer att komma tillbaka i, i vågor helt enkelt. Alltså. Som alltid innan. Ja. Så det har ju liksom gått i vågor. Ja det tror jag. Alltså. Sen, det, det räcker med att de lägger ut något nytt klipp som går hem hos publiken så blir det en ny push kanske. Jag Youtube kan bli räddningen återigen kanske. Ja jag tror det. Vi är starkare i vår tro. Mopparna will return in. Punkt, punkt, punkt. Nåväl, ja, innan vi lämnar mopparna för andra Jim henson så måste vi, ju, vi måste gå igenom svenska kocken. Lugnt. Var, tro, var tror du han härstammar ifrån? Ja, det finns ju olika källor. <laughs> som, det finns en svensk kock som hade ett kort inslag i amerikansk morgontv. TV. I amerikansk morgon tv 1969, där han fick ett litet breakdown och inte fick ur sig något annat än obegripliga ljud. Han hävdar att han var ursprunget, men uh, Jim Henson och uh, manusförfattaren Jerry Jewel hävdar motsatsen att han inte hade något med det att göra. Så det är lite oklart. Ja, sen har jag hört att faktiskt Jim henson har tydligen jag vet inte om han har varit i Sverige, men man har pluggat svenska. Så att det är lite därifrån. Man har fått så att han har kanske lite känt att det, äh, svenska är ett obegripligt språk. Du typ. buddy hurdy. Ja precis. Det <laughs> någonstans kommer det ifrån det. Sen, sen har vi diskuterat det innan att den är ju väldigt lika <laughs> Mm. Han kan, han, kan, han kan ju vara lite baserad om han då har varit, varit i Sverige så kanske han har blivit... Nej, det kan, kan du tyvärr... Äh, nej, det kommer från 80-talet. och Werner kommer från 80-talet Så svenska kockan tog, kom in. Ja, Sven Molander och Åke och såg lite mupparna kanske och fick lite inspiration till äh, fulla klantiga kockar. Sven, Sven Molander kanske tittar på det men fan, det är jag! Ah. Ni är tvärtom i soffan, alltså... Men detta kan ju redan på 70-talet Ja men Simon Melander har bara tittat på äh, Svenska kocken Fan sett en äh, kocklöva på det. mig ja. Så det gör ju En glödlämpad tändes ja, jag att oss Så kom Värnor och Värnor. Ja. Fullt möjligt, det är ju möjligt. Men äh, Jim Henson ville ju inte Bara hålla på med mopparna Utan han ville göra um, eget Från grunden också mm. Han blev ju väldigt inspirerad av uh, Målningar av uh, Brian Froud jag som skulle... Uh, fraud. Fraud, som är bluff. Ja, han heter Fraud. Fraud. Fraud. F-R-U-U-D. Jag det. ja. <laughs> som skulle bli uh, The Dark Crystal, som kom i mm. 22. Och den var också väldigt uh, så här, jag, jag, jag blev lite fick lite obag av den nu så Jag kommer inte riktigt ihåg när jag såg den. Men Jag var ganska ung när jag såg den. Okay, Det är ju, alltså, de kan lyckas få till sådana här muppar som ser väldigt läskiga ut alltså, som, som de onda krafterna i den här filmen är lite gamaktiga muppar. Ja, verkligen. Som ser lite läskiga ut. Sen kan jag tycka att huvudkaraktären hu här ser lite obehaglig ut. Och så. <laughs> ja, jag var inte i början. Jag tänkte att kunde inte ta ett här i alla fall. I de mer mänskliga rollerna känner jag lite grann. Men jag tror, jag tror att de vill, vill ha endast muppar alltså, De vill inte ha någon ja, det känns människa. Igen. Men man ju de har hjärtom, ju, De sådär. har ju använt i, i vissa fall, ju, kanske med mask på. så alltså, De springer och lite sånt där. Men, ja, det absolut tänkte jag så. Och visst, de här stora mopparna är ju människor med, med i dräkt och allt så här, och så, men mm. Inga synliga människor helt enkelt. Nej, det är ju tydligt. Men det är, det, alltså, jag, jag, det är ändå en ganska underskattad äventyrsfilm, man ska säga så. Ja, absolut. Och jättemörk äh, för att vara riktad till barn. Jag är inte riktigt säker på målgruppen här. För det är... Nej, inte jag heller. Alltså. Ett vuxet barn eller en... <laughs> Vuxen för vuxen som barnar sin behåll, för rätt nörk på sina ställen. Ja, alltså. För, alltså, ja. Jag, jag, jag är ju en sån, jag, jag, kan, jag kan bli vetskrämd men jag ska ändå titta du vet så här med kudden sidan dem. Mm, titta det, mellan jag, fingrarna? Ja, precis. Mm. Och, ja, ja. Rekommenderar den till småbarn? Nej. Vad skulle du säga, vilken ålder? Är man mogen för Dark Crystal? När man, när man säger tvåsiffrigt skulle jag visa på. Mm, jag ska nog pasta. Annars är det ju stoff till är uh, <laughs> <laughs> ja. Ja, Till och med nästan du i när vi är i den noll om tio års kan nu framåt <laughs> Ja, ja <gärna>. Absolut. <laughs> Sen blev väl nästa film han gjorde lite ledsamma. Ja, får man säga. Labyrinth. Superhärlig. Med Längen David Bowie. Som Jareth, The Goblin King. Stug <laughs> över från uh, musiken. Ja, uh, och det är uh, riktigt bra musik tycker jag. Mm. Jag älskar den här uh, Magic Dance. Magic Dance, vad kan du dance, Är det? hur? Magic Dance. Uh, na, na. Är det i hans. Uh, Yeah, yeah, so. exactly. rem remind me of a baby. What, babe? <laughs> baby with the power. <laughs> power of voodoo. Who you? Voodoo. Who do? do? I saw my baby. And a real thing to go. <laughs> yeah, we're we'll telling you. Um, I swing it. Liksom så så har vi en väldigt ung Jennifer Connelly också. Uh. Ja, men, alltså. Mm. Ja, så den ser jag så tidigt, så att den är helhet när jag var ganska ung och 11, 12 kanske. Ja, jag visste inte vad den hette eller någonting. Det var liksom innan internettid och sånt där. Ja, ja, så. Eller innan internettid utan innan jag kom i kontakt med internet åtminstone. Ja, precis. Så den först i vuxenålder <laughs> och är som ja. ett stort Bowie-fan som missat vissa viktiga filmroller detta är ju hans mest kända ska man säga och uh, jag tycker det är jättehärligt saga för både barn och vuxna och den är fan ja. rolig också den lilla hund vad är det? en hund eller röver, Alltså rider på en annan hund <laughs> <laughs> så, jävla kul <laughs> och så är det såklart den stora, vad heter han? Uh, monstret, snälla monstret jag kommer inte heller vad han heter men Ludo tror jag är han Ludo Ludo så. tror jag han. <laughs> <laughs> Ja, han ja, är ja, ja, Liksom en här stor dum Men alltså godhjärta, typ, alltså, ja, så godhjärtad typ Ja riktigt härlig alltså, Hela filmen handlar lite om att Typ ta det här steget från äh, Barn till vuxen Ja precis. Att äh, Jennifer och Connelly ska ta det här steget Och bli vuxen liksom Mm, och när känner sig liksom utfryst och oerhörtvis behandlad av sina föräldrar Och, och, och har den här magiska fantasivärlden som hon flyr till Så när blir lite så är det på riktigt eller hennes uh, hjärna liksom, som spelas spelar typ, säga? Ja, vissa skulle säga att uh, hela den premissen uh, punkteras i slutscenen När, hon, uh, när fantasifigurerna kommer in i hennes rum och... Uh, Ja, det är ju bara lite sådana så det kan ju fortfarande vara hennes huvud de, liksom, de visar mm. att hon, de finns fortfarande där i, i hennes fantasi typ. Ja, är de, alltså hon är de kvar i eller om, jag tror. Ja, lite så att du, du kan mm. gå in i vuxenvärlden och ändå behålla ja. det precis, det är det fantasi, jag vill, liksom. jag köper den teorin med att man behåller den. Lite det som Jim Hensson gjort själv liksom att. Ja precis man skrapen, har klivt liksom. in i vuxenvärlden men har ändå barnat sin <laughs> ett behåll på gott och ont ja precis ja. Det också, jag tycker också att den är, är fruktansvärt underskattad för det är ju film eh. fast den är ju en kultfilm, den är mycket älskad ja men det, det, det är ju inte många som tänker på den alltså, om man inte då man snackar bli... fantasy och sånt ja, men så om man då kanske inte tycker om David Bowie och, eller Jim Henson det eller kan man fört i helvete ha <laughs> <något. laughs> Ja, men jag väl. Ja, men jag såg den för andra gången här om häromdagen och... Äh, helt underbart Det finns en scen jag hatar, verkligen. Jag ser vilken Det är när äh, Jennifer Connell startar på de här... Äh, vad är de egentligen? De är lite rävliknande varor. De dansar och de äh, tar jag... sina huvuden och kastar runt. när vad, vad är det som du inte gillar med den scen ja, För att den är illa jord. Allt, allt annat ser så fotorealistiskt ut. Som jag köper den, men det här... En, från den scenen. Gjort, det... de hade, jag vet att de hade väldigt mycket problem med den scenen. att De fick lösa det med, ja, inte, lösa, inte, lösa, inte, med men... inte med green screen utan black screen. Att de är in det är in stor där. skillnad där. Som... Ja, det är ju samma. Det ska se jävligt fake ut. Och, äh, jag hade gått rädda hela scenen om äh, det var roligt men det är det inte. <laughs> det var det, är det jag tänkte varför är den kvar i filmen men annars det hela. Helt jävla underbar film. Mm, Och eh, om jag får barn ska mina barn få se den. Den är mubban. <laughs> den ska ju få en remake nu har jag hört. Också, eller har så om det åtminstone. Nej! Har du sett den nyheten? Nej, jag läste läst om Dark Crystal. Att den skulle få någon uh, prequel. Det är den jag läste. Inget om labyrinth. Att det skulle... Jag läste att du skulle få en maffig Blu-ray-utgåva nu till 30-årsjubileet. Ja, jag var för mig, det var... I samband med äh, David Bowie's Sportkung så kom den där nyheten. Att det skulle komma en remake. Vadå? Till ära? Kan du bara låta den vara? Nej, jag, jag, alltså den ska de inte röra. Det, nej, där, där går gränsen för mig. Ja. Alltså. Pilla inte på den. Alltså, för helvete. Visa dagens generation originalfilmen istället för att göra en ny. Alltså, nej. Jag är med där. Supercharmy. Åttiotorsklaskor. Låt den vara. Ja, musiken är ju väldigt ottal hos ju. Ja, den det, är väldigt upptal fast. Men ja, äh, den visar ju David, David Bowies stora bredd som han Han var ju inte bara rockartist. liksom. Han var väldigt. Många strängar på sin lira. Verkligen. Sen kom den här serien 88 som skrämde livet av mig. Det står i till att. Berätta med. med. Bland annat John Hurt. Han var väl. Jon Hurt äh, spelar den här The Storyteller så han berättar liksom... Äh, Fantastisk berättare äh, äh, Ja, han är ju narrator i, äh, i den här serien. Han berättar om lite olika små äh, sagor små eller lite så här. Mm. Och där är, äh, jag tycker det är typ äh, liknande demon-moppar som... Äh, du Se, ser, nä, men du ser, så jävla liskande. <laughs> så, ja, så jag. Jag, var ett älsks Jag var så, tvungen att sitta kvar och titta på, på serien. Ja, jag, varje gång ni gick Istället för bara att lämna rummet så sätter jag kvar med en kudde liksom, nära till hans. Liksom. Ja, ja, jag var... Men det där, där Jim Henson ärade <laughs> den barndom på något sätt. Alltså. Ja, det kan man nog säga. Scars for life. Men det gick de på svensk tv? <laughs> ja, det måste de ha gjort. De gick nu på ettan eller tvåan. Huh. Efter Bull Bumpa. <laughs> jag skulle läsa på den här sköta de veta tiden. Jag vet inte riktigt. Det har varit liksom, när jag har tittat på tv. <laughs> mm man kunde visa och inte visa för barn man var lite mer slappt med det på den tiden. Ja, men Jag tror folk har blivit mer, börjat reagera mer. På gott och alltså, ont? Mest på gott ont? Då börjar de reagera genom all tid. Men alltså, ja, det har kanske fick... blivit mer acceptabelt att säga ifrån och att, äh, liksom, så, så det kan du inte visa och det kan inte visa vi fick se äh, skrotniss och Ica i rutan och sånt. Ja, så. Ja, och skjut Ja jag kan till och med ta dem generationen innan oss som såg vils i pannkåken. Ja, att de aldrig slutar tjata mig förstår du min barndom dom ja, ja. ja, där då har du inte sett det står till dem med gemensamma men det ser vi fram emot. Tack för tipset. <laughs> så lite så. Eh, året efter kommer ju the Jim Henson Hour. 89? Ja. Eh. Mm. Det var väl i, lite i samma stök. Väl, tror jag tror att det är också lite olika historier där kanske. Eller har jag fel? Du kan ha rätt, du kan fel. Googla, svar. Det var väldigt länge sedan jag eh, så både The till och Jim Henson Hour. Om jag ens har sett Jim Henson Hour, Men eh, jag måste ta och titta igenom detta liksom. <laughs> Mm. Just för att, att säga om det är lika läskigt i dag som det var det. jag skulle gemensamma. gemensamhållet? Ja, gemensamhållet kan jag inte komma ihåg om jag har sett det ur mm. Men jag har sett lite från dokumentärer och sånt att där är drakar och sånt där. Så, men det, det ser ut så lika läskigt ut som historien Draka, till. Drakar? Vad mm. sa du? Bara det alltså? Nej, men bland annat. Sen där kom ju en uppföljare till uh, The Storyteller uh, med grekisk mytologi också. Mm. kom 90 tror jag. Men uh, ja, den har jag inte läst så mycket om. Men inte... involverade den också? Alltså, det var samma år som en dog. Nej, uh, det var Brian Hansen som mm. hade den. Sonen som tog över facklan då. Precis. För Jim Hansen uh, gick ju bort typ i maj 90. I en uh, fru, Vad ska man säga? Väldigt hastigt blev det toxisk eh, chocksyndrom. TCS tror jag det heter. Har ett fruktansvärt smäknamn. Tamponsjukan. Är det inte sexigt någonstans? och ja, det är för tydligen för att eh, det var vanligt bland eh, kvinnor som tog och använde tampong att det var de som fick sjukdomen. Men äh, året innan han äh, gick bort så sålde han äh, sitt företag, Jim Henson Company tror jag det inte, till äh, Disney för äh, 150 miljoner dollar. Tack till, för det. Var lite, det var varit lite pengar på det. <laughs> så, alltså. Men äh, ja, han sålde det till Disney för, i hopp om att äh, de skulle föra facklan vidare. Liksom. Just för att Disney är Disney. Mm. De är ju ganska relaterade till barn och familj och sånt där. Så sen kände väl att han var i, hans, hans barn var i goda händer typ. Ja precis, och sen ledde det till moparnas julsaga. Så ja. Gick det, ja, väl. Ja, ja, och han, hans fem barn och ju, typ alla har väl varit ganska involverade i hans arbete är det så? Inte bara Brian utan hela ja, Han har, Jag vet att han har en annan son som tyvärr gick bort för två år sedan tror jag det var. Uh -huh. I uh, hjärtinfarkt. John, John Henson. Han, uh, Jag tror han var rösten till Sweetums från 80-talet och framåt. Uh -huh. Och jag vet att en av uh, döttrarna sitter tillsammans med Brian Henson i... Uh, i en direktörsroll på hänsundavdelningen då inom Disney. Under Disney? Ja, precis. Så barnen är ju fortfarande involverade i hans arbete ju. Mm. Och det kan väl vara ganska betryggande för honom att veta att... Ja, absolut. Då har han ju påverkat sina barn på ett positivt sätt ju. För annars kan det ju bli en motreaktion att Nej, jag vill inte jobba med uh, samma som dig. Nej, nah, eller maktkamp så, uh, inom familjen. Ja, yeah, <laughs> precis. Men jag tycker de har gjort ett jävligt bra jobb. De har lyckats med reboot efter reboot och anpassat liksom sig efter tiden. Absolutely. Och det har ju funkat bra överlag hittills. Det Vi får se well, framtiden... <laughs> CGI ja lärare men han muppar. Jag menar man kan säga på alltså man kan ju gå tillbaka till alla de här gamla klippen alltså, bara gå ut på Youtube och sök på mupparna och kolla på till exempel Swedish chef liksom och så bara alltså, alla de här um, reaktionerna som mupparna har liksom att få till det där med att hålla arm armarna liksom höjt upp mm, i ja. luften men du själv tittar liksom kommer <laughs> filmer som är liksom där nere liksom ja, det, är, alltså, det är proffs alltså ja alltså, det, är, det är inte bara proffs det är tilläng fulla proffs liksom det är, är genier ja det är. <laughs> Övermän nästan. leva alltså, <laughs> alltså, levas mycket. Ja, för då, du kan säga det är mycket i Being Elmo. Liksom, att det är inte bara liksom, att sitta med en strumpa liksom, och så, röra lite så. att Vi människor gör ju så hela tiden. det är små små gester. Ögonen, som, hur de rör sig. Ja, det, är så, det är så mycket detaljer liksom, att, som de lägger märke till och ja. utnyttjar. Och lyckas få ta fram mer där uppe. Liksom. Det mesta, hela jävla... ja, det, är, det är helt uh, senslöst <laughs> För det säger man ju även i Sesame Street med den här Yellow Bird. Ju. Mm, yeah. Där är en liten, liten tv-monitor inne i dräkten. Och du tänker att tänk, liksom den här fågeln liksom, mm. där vid nebben, där har du handen. Och så tittar du liksom ner Och hukar dig typ Tittar ner på en tv så För att se liksom hur det ser ut liksom. att, det är att de lyckas Och gör, gör det så bra Inte bara trovärt utan också väldigt roligt Ja precis, det är en stor Portion skärm Så vi tar hatten av för Jim Henson Och det arbete han har gjort Och även Frank Russo Och Company, Kevin Clash Och alla Ed andra precis. Och gänget Hatten av Hatten av Jim Henson, hans muppar och allt annat Han har kommit. Jim, du lever för evigt Amen. Jag kommer inte att säga det bättre Det är väldigt mushy Jag kommer inte att säga det bättre jag Vill avsluta med att läsa en bön? Nej, det är så är det långt skrivit tycker okay. jag Men vi kan ta varsitt Filmtips Det kan vi göra min son. Vi befinner oss några år in i framtiden. Jordens invånare klarar inte längre av att föröka sig. Världens yngste medborgare har precis avlidit vid 18 års ålder. Terrorattentat är vardagsmat och mänsklighetens framtid är oviss. Byråkraten Theo, spelad av Clive Owen, känner sig uppgiven inför framtiden när han hörde ryktas om att en gravid kvinna existerar och gömmer sig från grupperingar med under han beslutar sig för att hitta kvinnan och hjälpa henne. Jag rekommenderar Children of Men från 2006. Vad säger du, Jag vill lite inlevelsefullt. Mm, är bästa. Ja, vad ska man säga? Dystopiskt eh, drama. Realistiskt filmat. Nästan dokumentärt. Alltså, det känns som att man är på plats hela tiden. Och... Eh, Skådelsarna är helt fantastisk. Clay Bowen har jag lite svårt för att börja King Arthur var den första jag såg honom och han var rätt trädig där. Ja, han är väldigt trädig i Ja, men han har han, lite. Jag, jag han... Han, den är nog kanske hans, en av hans bästa prestationer. Ja, absolut. Sen har vi Julian Moore och redan nämnda Sir Michael Caine och massa minnesvärda byråsskådelsar och eh, av Alfonso Cuarón som har alltså gjort eh, Harry Potter från, från och från Askaban och eh, Gravity som kom för person ja, vad kan man säga, jag är svag för dystopier som 1984 och vi får vända detta och detta är absolut är en favorit en i sjön jag gillar den också faktiskt Så det håller jag faktiskt med om Gött mus, vad har du bjudit på Alex? <laughs> jag tänkte, kolla har du hört talas om en film som heter En sång för Marion Vakt minne, <laughs> berätta mer <laughs> Det är en drama som jag tycker är väldigt fin, väldigt, väldigt fin Med Terence Stamp och Gemma Anderton bland annat. Mm. Terrence Stamp spelar en äh, gammal äh, grumpy gammal gubbe. Grinig. Äh, väldigt grinig, ja. <laughs> Svårt att komma på svenska ord ibland. Tack, Max. Äh, hans fru Marion äh, går, går äh, på en sån här äh, sångklass, eller något sånt här, en sånggrupp där... Äh, Jem Anderton är uh, körledare, eller man ska säga. Gemma Anderton är bondbrudern från Quantum of Solace. En av två. Jo, det är Quantum of mm. Solace, ja. Och uh, även mm. Clash of the Titans, Prince of Persia. Ännu osed. Fortsätt. Inte bra, inte mig. Marion går i den här uh, songruppen. Och hon är äh, väldigt sjuk och... Äh, Terence Stamp gillar ju inte detta för han, han vill ju att hon ska vara hemma med honom och kurera sig men hon trilskas en gå till den här sån hela tiden. Och, Självisk. Ja, lite så. <laughs> Man kan säga han, han, han, vill, han vill ju henne väl. Han vill, det, tar, det tar på hennes krafter att gå dit och ja, sjunga och ja. det han han vill ju han vill ju att hon ska vara kvar hos honom så länge som möjligt. Ju. Hon, är ju, hon är ju till skillnad från honom väldigt utåt och glad och eh, väldigt social av sig. Ju. Mm. Och därför passar hon väldigt bra in i den här gruppen. nu. Och så ska de, jag eh, tror att det är någon eh, sångtävling. De ska vara med i sån här körtävling. Marion går bort innan de in och sjunger allt det här. Självisk? <laughs> Och det är liksom tårarna rinner när man tittar på denna. Tittar du på denna och tårarna inte rinner- då tycker jag att du är nästan empatilös. Eh, <h pushes> <här> <här> och då börjar ju hon här, Gemma Anderton- arbeta på Terence Stamp istället liksom, på att försöka få igång han. För han blir ju mer och mer ensam och liksom enstöring. Oh. Ännu mer grinig liksom. Och han tappar ju kontakten med sin son som- spelas av Christopher Eccleston mm. som har spelat, är spelar väl en av skådespelarna som har spelat Doctor Who. Mm, ja jag tror det. Han var skåken i Gunners 60 Seconds och sånt. Yeah. Wellven i Eccleston. Kult <laughs> Passande. Ja. Men uh, jag, jag tycker att är tänker alltså. Uh, det är, en, det är en drama där det händer inte så mycket men den är väldigt gripande och, liksom, och absolut värd att säga. Vad gillar vi? vi? Ska vi ta en titt på? Ta och säg med en date. Kan jag rekommendera. <laughs> så, en sång från Marion alltså. En sång från Marion. Mm. Kan du säga det? <laughs> och med de orden så tackar vi för att ni har lyckats genomlida ännu ett avsnitt av Projekt och rullar. Nästa vecka är vi tillbaka med ännu ett obskurt eller brett ämne, vi får se var vi hamnar Men tills dess Gå Jag är inte vilse i biomörkret